тільки інколи десь лунав тріск. Мабуть, в гущавині зляканий звір. Вепр, коза, а може й лось. «Час іти звідси, командире», – сказав Короб. «Ти ж знаєш, де ми знаходимось?» «Якщо нас десантували точно, то знаю», – відповів Кудрявий. «Місяць на півдні... А просіка йде строго з півдня на північ. Десь там за два злишком десятки кілометрів Риське шосе. За правилом, насторожився Короб, ми повинні якнайшвидше змитися звідси. Група пройшла лісовою, добре наїждженою саньми дорогою у глиб лісу. Кудрявий зупинився першим. «Сліди від гусениць, погляньте!» Кожен побачив не лише під ногами сліди від тягачів, а й купи спилених з обрубаними гілками стовбою. Штаблі дров розкидане то там, то тут гіляче. «Це ж сокола з Іваном занесло минулого разу на ліси заготівлі!» – пригадав сумний епізод короб. Пілоти не винуваті. Я впевнений у тому, що десантували вони нас точно. По карті, пам'ятаю, і синю прожилку на луках, сказав кудрявий. То ручай, в якому зміряв глибину на шльоня. Але що ти своє мале? гнівався на командира короб. Ноги на плечі їх ходу. «Ні, тепер я іншої думки», – вирішив нарешті поділитись своїми сумнівами командир. «Про залишений нами парашут німці вже вранці знатимуть напевно». Він поглянув на місяць, а потім на годинника. «За три-чотири години служба СД, місцеві фашисти Айсарги принюхуватимуться». «І шукатимуть наші сліди!» Командир обвів навколо рукою і додав, «Шукатимуть нас навкруг сосни у радіусі... Не знаю, на скільки кілометрів, але не виключена можливість того, що намацають наш слід до Ризького шосе і перехоплять. Це в гіршому випадку. В іншому, над нашими головами весь час висітиме дамоклів меч». А тут наших слідів не видно. Нарешті подав голос Орел, збагнувши наміри командира і бажаючи стати його однодумцем, аби зменшити провину перед групою. Про сліди від саней, гусениць, людських ніг я й подумав, сказав Кудрявий, залишимось тут. Десь під вивернутим скореним деревом добудемо решту ночі і переживемо день. Це ти що? На честь першого квітня? Здивував Скороб. Нехай так. Не можуть же німці подумати, що ми залишалися в кількостах метрів від сосни, на який завис парашут. Довго ніхто не хотів відповідати першим. Сказати тільки, переднювати на лісорозробках. І це в той час, коли вже день більший за ніч. Короб був за те, щоб йти на північ. Леоніду здавалось байдужим. Іти чи залишитись, аби скоріш змінити одежу зігрітись. Орел був за командирове рішення. А ти, Галко, що ж мені відповісти? Підтримати коропа чи командира? Іти якнайдалі від місця десантування. Так записано у настановах. Так взагалі діють парашутисти на війні. Хто ж правий? Командир? Чи завжди обережний короб? Думки Леоніда й Юхана зараз ні до чого. Обидва вони проштрафилися.